Tack. Trevligt att se er allihop. Det är lite ovant att inte vara hemma i korskyrkan utan att vara här i Andreaskyrkan. Man märker att det är, alltså, man präglas av det man är. Jag tänkte på det, bara att man i en annan lokal gör det, att Man vet riktigt inte var man ska vända sig och var man ska sätta sig. Och hur saker och ting brukar fungera så där, Så att man kan känna sig lite så här ovan och, man glömmer bort lite detaljer där För vi höll på att fixa med ljudanläggningen innan här Så jag kände att han inte hälsade på er ordentligt Innan ens Vi kom igång här Så jag tänkte nu, nu ska jag säga hej till er allihop <laughs> vad, vad roligt och trevligt att se er här Jag tänkte Ni som sitter bredvid varann kanske har hälsat på varann Men annars så får ni göra det nu Eller gör det nu Säg hej till dem som sitter runt omkring er här Så att ni känner att Ja men nu det är vi som är församlingen, som är Korskyrkan, fast vi möts här i, i Andreaskyrkan. Innan jag ska gå in i predikan, bara en kort uppdatering här. alla. Hör, det är viktigt att ge information på många sätt och på många ställen. Men Korskyrkan, vi har, ju, har ju haft en vattenskada med ett läckande avloppsrör. Avloppsröret är lagat. Det är bra. Astrid och Udagoberto kan använda sin diskbänk igen. Det är också bra. Sen luktade det väldigt illa, men det är bortstädat och efter alltså bytet av avloppsrör och sådär. Så, där. så att nu luktar det ganska okej okay i lokalen där, men det är ju då uppbrutet och så Så att Det är fortfarande saker som ska fixas och det ska torka ett tag innan vi kan återställa. Så det gör att man har tagit bort Toalettdörrar och lite annat Och det är bossigt och dammigt Så vi kan inte vara i kyrkan än på ett tag Och ha, ha gudstjänster Av praktiska skäl Så vet ni om det Så det är vad, vad vi kan Kan säga om det just nu Det här kommer ju att kosta en del smånliga Så vi ska ta en liten kollekt Jag försökt få honom att säga stor men, <laughs> men, men Det går ju att ge också på andra sätt Här i till församlingen och alltså, vi vill också rikta ett tack till er som är med och ger via bankir och sådär och som gör att vi ändå har en ganska stabil ekonomi just nu så att det, det finns 100 000, 98 000 på ett fastighetskonto som liksom är utgångspunkten för att nu, som vi kan ha när vi behöver åtgärda det som behöver åtgärdas så det känns bra så förhoppningsvis behöver vi inte låna några pengar för att ordna den här akuta skadan. Försäkringsbolaget täcker en del, men vi har inte rätt ut än hur mycket det kommer att kosta. Så där har vi inte sett alla fakturor och så så att vi får återkomma om det. Det var lite information bara så nu byter jag spår här och så ska jag försöka dela det som ligger på mitt hjärta. Det är ju ett bra tag sedan jag predikade senast. Vi har haft god hjälp av andra förkunnare, Ante och Peter bland annat. Vi hade en gudstjänst tillsammans med Andreaskyrkan. Så där, så nu är det min tur igen. Och när det är så här sällan så känns det som att man hinner samla på en hel del saker som man vill säga också. Så att jag ska försöka dra ihop tre, tre spår i ett. Men, men, och det är för att de, de hör ihop. Och det går väldigt mycket i linje med vad Monica pratade om i början här. Det, det, alltså det snurrar ut lite grann utifrån det som har hänt här med i, i Korskyrkan. Alltså det här med identitet. Vilka är vi som församlingen? Och hur påverkas identiteten som församling när man, när man måste byta lokal? Det, man kan ju som person också hamna i situationer som gör att Alltså omständigheterna förändras. Man kan gifta sig, man kan få barn, man kan byta jobb, man kan börja en utbildning, man kan byta bostadsort, man kan flytta från ett hus till ett annat i samma stad eller till en annan stad. Så alltså, det är jättemånga saker som som gör att alltså saker förändras. Och då liksom, man tror jag tanken är också viktig vem är jag? Och alltså hur och, och också min identitet. Som kristen, min identitet i relationen med Gud. Vem är jag? Var, var är centrum i mitt liv? Det andra som, som jag vill prata om här idag det är det här med, med tro. Och vila i Gud i omständigheter som hela tiden förändras. Ibland så händer det sådana här akuta saker som att någon församlingsmedlem ringer mitt på eftermiddagen och säger att det är två centimeter avloppsvatten på golvet i hallen i kyrkan. Man kan bli stressad över sånt. Jag blev stressad den dagen, kan man säga. För man vet liksom inte omfattningen och man vet inte vad det här är och hur det kommer att bli och hur det kommer att sluta och hur dyrt det är och, och massa sådana saker. Och det, det är ett exempel. Man kan ju liksom tänka det som församling också, men vi vet inte vad det här kommer att ta vägen och vad det här kommer att sluta och alla frågor som... Som vi har och så börjar man tänka på framtiden och hur mycket annat ska vi renovera och alla sådana här saker som snurrar och ska vi ha kvar kyrkan eller kan vi nu när vi börjar liksom låna så här är det en idé att jobba på det sättet framöver så kan tankarna snurra iväg och det är liksom saker och ting som också kan påverka våran tro alltså våran relation med Gud på olika sätt och för mig så har det blivit väldigt uppenbart att tro Handlar om att kunna vila i Gud och jag ska tala lite mer om det idag också Det tredje spåret som, som, som jag har funderat mycket på Det är utifrån några samtal med, med en, en par av er Och kanske några andra också de senaste månaderna Och det handlar om alltså, de här sakerna som, som vi möter I livet som skakar om oss Det kan ju vara frästelser som vi faller för alltså som, som gör att vi alltså begår någon form av synd som gör att liksom livet skakas om. Det kan vara andliga attacker av olika slag Alltså att vi helt enkelt blir, blir störda av onskan på olika sätt Och det kan ju eh, ta olika uttryck. Själv så reflekterar jag över det här här på vår, vinter. I mars reste jag ganska mycket så här, och så. Alltså jag har tidigare haft en vana av att alltså när jag kommer in i ett nytt hotell, nytt hotellrum så här att upphöra Jesus och be, och liksom, så det här, nu är jag här och Jesus är här i det här rummet, och nu liksom tackar Gud att det får vara här och att det ska få sova bra och allting så där. Men sen på något sätt så hade, tappade jag bort den där vanan, och så märkte jag efter. Alltså, en, så egentligen för första kvällen så, så, så märkte jag att men oj vad mycket konstiga tankar som dyker upp i huvudet på mig. Jag blev till och med röksugen och jag har aldrig rökt en cigarett i hela mitt liv. <laughs> jag tänkte vad är det här? <laughs> så, och liksom en massa sådana här saker som ja, ni kan föreställa er säkert vad som kan dyka upp i huvudet på, på en ensam man i ett hotellrum. Och så tänkte jag, min kära Gud Det här är inte bra Det här är inte som det ska vara Så jag börjar be och liksom börjar inse att det, det, det finns ju alltså, Det, det talar Bibeln mycket om det finns andliga aktiviteter Runt omkring oss Som jag tror att vi påverkas av På olika sätt, jag vet inte vad Som har hänt på det här hotellet tidigare Eller vem som hade bott där natten innan Eller vad som helst Men någonting påverkade mig i alla fall Så jag börjar be om det här Och upphöjde Jesus liksom bara så så bara här. Jesus nu är du här i det här rummet och tack för att jag får vara här och nu ber jag att jag ska få sova bra så här. och det här släppte ju förstås och det blev lugnt och jag märker liksom de gånger när jag slarvar på det här området när jag reser så, så sover jag sämre och alltså, mer mardrömmar och lite sådana där saker och det, det, det är också en påminnelse om att det händer saker i våra liv. Ibland väldigt påtagliga saker som avloppsrör som går sönder som kan påverka oss. Men ibland lite mer diffusa saker. Eller det kan ju vara sjukdomar eller annat så här, som, som gör att vi tappar bort tryggheten i Gud. Och så... Glömmer vi bort vilken auktoritet vi har. Så om det är tre, tre kärnor i, i den här predikan idag handlar om, om identitet, det handlar om tro och det handlar om auktoritet. För vi lever i en andlig strid, kämpa trons goda kamp, säger Paulus i första 1 Och... Eh, vi ska läsa några sådana texter idag, men, men fienden vill få oss att tappa taget om Jesus, tappa taget om tron, tappa bort vår identitet och få oss att glömma bort att vi har auktoritet i Jesus Kristus att möta de här situationerna på olika sätt. Och det är ju de här sakerna, frestelser, där vi är som svagast. Det kan ju vara de här vanliga sakerna, sex, pengar, vrede, alkohol, droger. Så, för att få oss att vända oss bort från Gud Det kan ju vara de här andliga attackerna som jag talade om Eller det kan vara attacker på våra ägodelar På vår hälsa, på vår ekonomi För att vi ska tappa bort tron på att Gud tar hand om oss Så att vi ska vända oss till andra källor För våran trygghets skull Så, då kommer vi till texten Som jag vill läsa och det är från Johannes 10 Johannes evangeliet tionde kapitlet vers 10 till 15 Suven kommer bara för att skäla, slakta och döda Jag har kommit för att de ska ha liv, jag har liv i överflöd Jag är den gode heden, den gode heden ger sitt liv för fåren den som är lejd och inte är den herde med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Det är Jesus som säger det här förstås. Bara kort kommentar till den här texten För vi ska fortsätta att läsa några verser Längre fram sen Tjuven kommer bara för att skälla, slakta Och döda och, och allt som har de Egenskaperna Eller som, som försöker Stjäla slakta och döda i våra liv Det som försöker skälla vår Guds relation Det som försöker skada oss Det som försöker döda oss Döda vårt andliga liv Det, det är ju Onska i någon form Alltså tjuven Det är en, en, en bild På det onda här En annan bild på onskan Här är vargen Som kommer alltså Det är den här bilden Med får i en Fårjord med en herde Som vakar över dem och det är liksom Vargar som stryker omkring och Ylar och, och sådär Och som vill försöka komma åt Och skingra jorden och komma åt att äta upp fåren då. Vargen river den och skingrar jorden. Och det, alltså det, det är en del av, av livet. Det är en del av att vara människa. Det är en del av att vara kristen. Att eh, herden finns men, men onskan stryker omkring också utanför. Och det är en del av den här eh, trons goda kamp, av den andliga kampen. Sen pratar Jesus här om lejda herdar och det är något som jag har funderat en hel del på vad det kan vara. Men jag tänker mig att det är sådana saker som vi vill sätta våran förtröstan till som inte är Jesus. Alltså det skulle kunna vara religiösa system, mänskliga läror, politiska partier eller andra sådana saker. Alltså det kan ju vara bra saker men, men när suven kommer, när vargen kommer så räcker de inte till. Utan då är det bara Jesus som som räddar Jesus som, som, som kan rädda oss och ta hand om oss jag är den gode herden säger Jesus då. vi fortsätter i vers 27 och 28 mina får mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig jag ger dem evigt liv Och de ska aldrig någonsin gå förlorade Och ingen ska rycka dem ur min hand Vad min fader har gett mig är större än allt Och ingen kan rycka dem ur min faders hand Här I de här två verserna så hittar vi de här tre sakerna tycker jag Av, av identitet, tro och, och auktoritet så identiteten här I den här bilden Det är ju att vara ett, ett får För ursäkta mig Inkludera mig själv också Jag menar inte att vi är så här, Men, men, men att, att vi, att vi är, Alltså Jesus säger Mina får Alltså en tillhörighet hos Jesus En identitet Av att jag Tillhör Någon annan Jag kan följa någon som är större än jag Som vet bättre än jag och som, som kan ta hand om mig. Alltså en identitet i att vara, vara den personen. Och det handlar jättemycket om tillit. Att lita på Jesus. Förstå att han kommer att ta hand om mina behov. Det handlar om tillhörighet. Och det handlar också om, om flocken. För fåra är ju inte alltså, sådana här individualister. Utan de är ju flockdjur. De följs åt i första hand Tron kommer till uttryck här med att det står att de följer honom Och alltså förtrösta på honom att han leder vidare till där det finns mat Nu känner igen 23 salmen att han, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull han bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn och han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, alla de där sakerna. Och just det här med eh, ibland så kan man tänka sig tro som någonting statiskt. Men, men när, man, när man läser i Bibeln så alltså, om de första kristna så talar de om de som följde den vägen. Alltså det. Eh, som någonting av, av efterföljelse Som någonting av rörelse Att Jesus som herde Leder Och han är på väg någonstans och vi, och vi får följa honom Som hans folk In i framtiden Till den plats där han vill ha oss Det är inte en, en statisk tro som, som Om man har eh, Förstått en viss sak Eller om, om man, har, om man ja, Men Nu tror jag det här Då är man då har man gjort det en gång för alla Utan tro är någonting som hela tiden är Att men jag måste ta ett steg Så måste jag ta ett steg till Så måste jag ta ett steg till Och så måste jag ta ett steg till man, blir inte, alltså, man kan ju vara trygg att, i sin identitet Som får Att jag är en troende Men själva tron innebär hela tiden En, en rörelse i Att, att följa Heden Och att, att, att våga gå vidare så vi, vi är ju på en, en tid nu då med, som, som församling. eller man är ju det alltid där. Men, men just nu så blir det väldigt tydligt här då att alltså vi har en del framtidsfrågor att ta ställning till. Och det handlar om tro att våga lyssna in hens röst tillsammans. Och att också våga ta de steg då som, som vi behöver ta tillsammans som, som Guds församling. Och det som också finns här är det här med auktoritet. Ingen kan rycka dem ur min faders hand Ingen kan rycka dem ur min faders hand Ibland så tänker man ju liksom som auktoritet som, som någonting liksom att man eh, går framåt Eller ska inta områden eller sådana saker Men här handlar det om att faktiskt eh, Auktoriteten handlar om att eh, Ingen kan rycka mig ur min faders hand För att jag är trygg hos Jesus det är liksom hit men inte längre När de här tankarna kommer alltså, Om det nu skulle hända att jag skulle bli röksugen igen Så, så vet du att ja, men det här alltså, Hit men inte längre I Jesu namn Så är det bara För att ing, alltså, jag, jag låter inte det här frästa mig jag låter, alltså, Det kan vara en banal sak på ett sätt Men det kan ju vara andra saker som vill Mm. Dra mig bort ur relationen med Gud Och då kan jag vara trygg i att Jesus är starkare Och min relation med Gud är starkare Än det här som försöker att rycka bort mig Vargen som kommer och stryker omkring Som vill att vi viker av Både som enskilda och Han är ju ännu gladare om hela församlingen Viker av för då, för då blir det ett lätt byte. Men våran auktoritet handlar om att vi lever nära Jesus. Att, och att ingen kan rycka dem ur min hand. Och så säger Jesus, vad min fader har gett mig är större än allt. Det är större än allt. Och om något är större än allt så är det liksom det största. Alltså större än alla andra makter och krafter som finns. Vi tar ett steg till i, i den här förkunnelsen med ett annat bibelord med samma tre punkter som, som kommer igen här. vi ska läsa från FEC brevet 6, vers 10-12. Men nu läser jag ur nya levande bibeln så ni kan lyssna här i första hand. Till sist vill jag påminna er om att er styrka måste komma från Herren och hans mäktiga kraft inom er. Ta på er hela Guds rustning så att ni tryggt kan stå emot Satans planer och knep. Vi strider nämligen inte mot människor av kött och blod Vi strider mot de onda härskarna i den osynliga världen Dessa mäktiga sataniska varelser Mot mörkrets härskare som regerar denna gudlösa värld Och mot stora skaror av onda andar i andevärlden Använd därför allt som hör till Guds vapenrustning Så att ni kan stå emot fienden när han än anfaller er Då kan ni också stå som segrare när striden är över Rustar för denna strid. Och sen så kommer beskrivningen av vapenrustningen som jag tänker knyta in i de här tre punkterna som, som jag har här. Men i, i de här verserna så är liksom, om man tittar på något ord som är markör för identitet så är det segrare. Så det. Vi är, och en bild av att vara ett, alltså av vår identitet är att vi är får Som, som liksom är trygg hos Jesus men, men en annan del av vår identitet Som, som kristna är också att, att vi är segrare För Jesus har vunnit seger Och det, det är det som är utgångspunkten alltså att, att den här andliga striden Som vi står i den är, inte, den är inte till för att kämpas i första hand Utan den är till för att vinnas Alltså, den, den finns där men, men, men vår identitet är att vi är segrare för att Jesus har vunnit seger och det är liksom så vi får komma in i det det finns en gammal barnsång som är Jesus lilla lam jag är på sin axel han mig bär alltså det, det är där vi har segern att vi är trygga hos Jesus som är segraren han bär oss och han bär oss igenom. Roma brevet 5 och 17 säger. Hur mycket mer ska då inte den som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ände Jesus Kristus. Alltså att regera i liv. På grund av någonting som vi mottar. Något som vi får. Alltså se se se Segen. Är något som vi får motta att kunna regera i livet. är något som Jesus ger oss genom vad han har gjort på korset. Så det är en, en, en grund här. Då. Om man alltså, talar om identitet, och så tittar man på, på vapenrustning här, så börjar Paulus att prata om sanningen som ett bälte. Och om man, om man liksom tänker sig den tiden så hade de inte jeans så korta som jag Utan de hade bältet för att alltså De hade en lång klädnad, ungefär som en klänning Och så använde de bälte liksom för att knyta ihop det här Och för att man inte skulle snubbla på, på kläderna När man skulle gå så, så bältets största funktion var att se till att man inte skulle snubbla och falla Alltså att man skulle helt enkelt inte ramla om kull. Lugn alltså får oss lätt att snubbla och falla. Alltså saker som, som inte är sant som vi tänker, saker som andra säger om oss som inte är sant eller det vi själva drar till med som inte är sant kan ju verkligen få oss att snubbla i livet på olika sätt. Så att hålla sig till sanningen... Det är ju en, en grund för att verkligen ha en, en identitet hos Jesus. Vad Jesus säger om situationen. Sanningen är ju också något som Jesus säger att sanningen ska göra er fria. Och när mörkret avslöjas så finns det utrymme för Guds frihet. Och här kommer det här med, med bekännelse in som det står om i Johannes, första Johannes brev. Men om vi lever i Guds ljus och som Kristus gör har vi en underbar gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte är syndare lurar vi bara oss själva och vägrar att acceptera sanningen. Men om vi bekänner våra synder för honom kan vi lita på att han håller sitt löfte och förlåter oss. Då finns det inget som hindrar vår gemenskap med honom. När jag, jag gjorde vapenfri tjänst en gång i tiden eh, Televerket hette det då och mitt uppdrag var att laga telefonledningar och sådana där saker. Och då var jag i trakten och så skulle jag hem till en familj som hade trast alltså och som hade linan var av någonstans. Så ringde på. Ingen svarade. Men jag såg att det var öppet så jag öppnade dörren och det var ett misstag. För det kom ju en, en hund. Ingen stor hund Om jag minns rätt så var det någon typ Sån här dvärgpinscher Eller något de, väldigt, de är väldigt Ganska liten hund Men med väldigt stort självförtroende Och väldigt vassa tänder Sån här kom som ett liksom, skott Och så bet han Fast sig i benet på mig så här stod jag liksom i ett hus med en, en, en hund som hade bitit sig igenom liksom, arbetsbyxorna och och in i skinnet. Och sa, Vad gör jag nu? <laughs> Han morrade. Men då kom ju då någon, alltså hon som ägde hunden kom kom in där och kunde hjälpa mig loss. Så det här med, det, det här blev en bild för mig på, på synden. Alltså vargen kommer. För att bita sig fast i oss Om, om, om mitt utgångsläge som, som kristen är att jag är trygg Att ingenting kan rycka mig ur faderns hand Så är det ju sant men, men jag, alltså Om man tänker sig bilden att jag liksom ligger trygg i, i faderns hand Men sen, frestelserna vill ju få mig liksom att titta ut över kanten man, tänker, man får tänka sig att det är en stor hand och det är väldigt lätt liksom att man frästas att börja dingla med benen över kanten. Och då då kommer ju synden biter sig fast som den här dvärgpinschern gjorde i mitt ben. Och då då kan man ju liksom nu kommer bilden och haltar lite med min upplevelse men, men alltså, när, när synden biter sig fast i mitt ben så så är ju liksom den det man behöver göra är ju att bli av med det på något sätt. Men problemet är att alltså, vi, kan inte, vi kan inte bli av med synden på egen, med egen kraft. Alltså, det spelar ingen roll hur mycket vi, vi viftar på, på det här benet. Så, så kommer det ändå att sitta fast där. Och det, det Johannes säger att vi ska, komma, alltså, vi ska bekänna våra synder. Så är han trofast och rättfärdig och förlåter oss alla våra synder och all vår orättfärdighet. Så det, alltså våran reaktion ska ju vara alltså direkt, Jesus hjälp nu, nu, nu sitter det fast något i mitt ben och, och så får man be om förlåtelse för, för det och så kan man dra upp benen över kanten och så är, och så är allting bra igen för, för sanningen ska göra oss fria alltså, så vi behöver tala om synd som synd i våra liv och vi behöver vara sanna mot Gud med med det vi har gjort, som, som är fel. Problemet med oss är att vi försöker hantera det här på egen hand, väldigt ofta. Alltså så att man försöker liksom leva med den här hunden som, som har, bit, eller vargen som har bitits sig fast i benet. För, för alltså grejen är ju att den, den här vargen syns ju inte, utan det är bara jag som vet att han sitter där. Så jag kan ju gå med den här vargen i benet och. och Släpa runt på det och vara medveten om, om smärtan vara medveten om, om eh, problemet Utan att någon annan märker det Men, men det är lite märkligt att komma liksom in för Gud också Och liksom lovsjunga Jesus och låtsas som ingenting har hänt Och så liksom hänger en varg i, i, i byxbenet Som har bitit sig fast eh. Och ibland försöker man lura sig själv Det har jag också försökt Med, med olika saker som man har ställt till Men jag klarar av att hantera det här På egen hand Men problemet är att den här vargen biter sig Bara längre och längre upp efter benet Och biter fast mer och mer Och jag kommer inte loss själv Utan jag behöver Guds hjälp för att bli fri Och då får jag bekänna min synd Och då kan jag bli av med Den här Ja, vargen Om man får använda den bilden då Nästa sak som Jesus talar om är Guds rättfärdighet Guds rättfärdighet är ett bröstpansar I romabrevet 8 och 1 så står att, ingen fördöm, att Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus och det är faktiskt så att man kan vara trygg i Guds hand. Och jag faktiskt, alltså, det är inte vargen som har bitit sig fast i benet som är problemet. Utan att det är andra saker, alltså han försöker säga saker till mig som inte är sant. Han försöker komma åt mitt hjärta. Att jag trots liksom att jag är i Guds hand ska, ska känna att ja, men jag är inte är värdig att, att vila i Gud. Eller jag är inte tillräckligt eh, rättfärdig. Eller jag, jag, är in, jag duger inte. Eller andra sådana här saker som, som är lögn. För att få mig att liksom bli besviken på Gud. Eller få mig att lämna. Eller bara liksom sticka benen över kanten så han kan komma åt mig. Men, men om jag vet att det finns ingen fördömelse. Det finns ingen fällande dom. För en som är i Kristus Jesus... Så, så hjälper det mig att bli kvar där Och där är det är som ett bröstpansar Ett skydd för, för, för hjärtat om jag, om, jag ett, om jag vet att jag lever om jag, om jag är, Att jag är i Guds hand Att jag är nära Jesus Så, så finns det ju väldigt liten chans för, för fienden att komma åt mig Om jag, om jag hela tiden liksom är medveten om identiteten Att jag tillhör Jesus och min plats är i hans hand. Så, så är det svårt för, för fienden och, och att, att rubba det här. Så sanningen och rättfärdigheten. Tro, som att lita på Gud, inte på sig själv. Att inte sätta sin tro till kunskap, pengar eller min egen kraft. I den här, de här verserna i Fesebrevet så, så står det Er styrka måste komma från Herren och hans mäktiga kraft inom er. Alltså tron som, som styrka och kraft och rörelse. Alltså, rörelse innehåller också kraft, rörelse, energi. Istället för någonting som är statiskt. Väldigt ofta så... Så vill vi som är troende Alltså vi tänker oss på tron som Som någonting som vi förstår och det, Men det finns vissa saker man måste förstå Man måste förstå att Jesus finns Och man måste förstå att han har dött på korset För våra synder Men, men tron är mer Det här dynamiken I min Guds relation än, än vad jag förstår Om Gud Alltså jag förstår väldigt lite om Gud Utifrån hur mycket Och hur stor han är Och det är inte, inte Viktigast för mig att jag förstår allting I Bibeln att jag förstår hur allting hänger ihop Utan det som är viktigt för mig är att jag kan Att jag kan lita på Gud Att jag kan lita på att han säger det Är sant Även om jag inte förstår det Alltid Och det är samma sak med en relation med Ett, ett, ett barn och en vuxen Alltså att Marias eh, Selma, visst är det så är. Eh, hon kan lita på Maria utan att förstå särskilt mycket. Hon, har liksom, hon vet var maten finns och hon vet vad mamma är. Och det är ungefär det hon behöver veta. Alltså, det är inte mycket förståelse, men väldigt mycket tillit. Och Det är så också med tro. Alltså, våran kraft och vår styrka kommer inte från den vi är själv utan av vad vi förstår själv. Utan den som vi tror på. Den som vi litar på. Alltså så kan jag liksom vara väldigt... Även om jag känner att... Men det kan kännas som att jag förstår väldigt lite eller som att jag inte tror särskilt mycket. Men, men, men tron är ju bara kopplingspunkten mot Gud. Så det är hans styrka, hans kraft som, som kan göra skillnad i mitt liv. Trons sköld står det om. Som ska utsläcka alla den ondes brinnande pilar. Villighetens skor att förkunna. Så det handlar om efterföljelse. Frälsningens hjälm som skydd. Alltså att tankarna är underordnade tron. Alltså, att jag kan lita på att men jag är räddad Jesus har gjort allt på korset för mig Och det, det är starkare och viktigare än, än vad jag tänker om saken Vi kommer in lite mer här också då på auktoriteten Att stå emot fienden Så, Det handlar väldigt mycket om att, att fienden vill rycka oss ut ur faderns hand Få oss bort från tron, få oss bort från våran identitet, få oss bort från friden. För man känner sig trygg, fridfull, glad och nöjd. Alltså, då har man ju jättebra. Det är väldigt lite som kan rubba ens cirklar, om man säger så. Det är väldigt lite som kan få en ur balans när man känner sig trygg, fridfull- Nöjd och glad. Och det, men det, det är ju då, alltså, När man är i de, till, de tillfällen när man verkligen känner sig så på alla sätt, de ska man ju ta vara på och så verkligen försöka tänka. Så här är det egentligen. Att vara i guds hand. Men sen så kommer ju, alltså, vi, vi möta livet också, så vi möter alla de här situationerna och all den här otryggheten. Vi möter tankar, vi möter idéer, vi möter människor som sårar oss, vi möter lögner, vi möter ja, frästelser och attacker och allt det här som jag har pratat om. Och då ruckas ju det här. Alltså då, då, då kan det börja skaka. Det kan kännas som att livet skakar och har ingen kontroll. Jag vet inte vars det är på väg, jag vet inte vad som händer, jag känner mig bara stressad och hjärtat slår och alla de här sakerna. Och då, alltså Utifrån då att påminna som om identiteten Påminna sig om, om tron Så får vi också påminna oss om auktoriteten Och Det Paulus avslutar vapenrustningen med att tala om det är Det här att, att Guds ord som är andens svärd alltså I de situationer när, när de här sakerna dyker upp Så, så behöver vi komma tillbaka till Guds ord Och vad säger Guds ord? Om den här situationen. Vad säger det här om mig? Vad säger Jesus i, i ordet om, om, om mig och de här sakerna? Monica läste en fantastiskt härlig psalm i början här. Bara i Gud har min själ sin ro. Så det, det är en sån där, ja men okej, ja, okej hos Gud har min själ sin ro. Om jag är orolig, ja, men då måste jag ju flytta min själ närmare Gud. Det är en bra påminnelse. Bibeln säger att jag är över och inte under. Jag är huvud och inte svans. Han som är i mig är större än han som är i världen. Inget vapen som smids mot mig ska ha någon lycka. Ingen olycka ska drabba mig. Ingen plåga ska nalkas min hydda. Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Bibeln är full av såna här löften som, som faktiskt... Som är sanna och som blir ett, ett svärd när omständigheterna försöker att skaka om oss. Så kan vi liksom... Nej, så är det inte. Det här säger Bibeln. Det är det här som är sant. Stopp och belägg Jesus är i den här situationen. Det här säger Bibeln om mig, om min familj, om församlingen, om eh, ja, den här ja, vad det nu är som vi möter. Och det är ju det att Jesus är ordet. Han, han, han inte bara säger utan han är det. Så när vi liksom använder Guds ord så, så är Jesus närvarande i det. Och det, alltså det låter som något magiskt trick på något sätt men så är det inte. Utan det är ju faktiskt så att alltså, Jesus är där i det han säger. Så han, han frigör Ska man säga, sin kraft genom, genom ordet. Det andra som, som Paulus säger här då, utifrån auktoritet det är ju be utan uppehåll. Nu innebär inte det att man, alltså, men, men att man hela tiden lever utifrån bön. Att man hela tiden ber Gud om vad som helst som den helige leder den till att be om. Och ibland dyker upp människor, det kan dyka upp människor ens drömmar, det kan dyka upp människor ens tankar, men be för dem då. Det kan dyka upp situationer som vi liksom befinner oss i, men be att Gud får göra sitt verk där. Be innerligt till honom, påminn honom om era behov och fortsätt också att be för alla kristna överallt, står det i Nya Levande Bibeln. Alltså påminn på Gud om det du behöver så man kan ju tycka Gud vet ju allt redan, jo det gör han men, men som ett användande i situationen av våran auktoritet så Gud här är jag, så här ser situationen ut, jag behöver dig, jag behöver din hjälp Vi behöver din hjälp med det här avloppsröret i kyrkan Gud jag behöver din hjälp idag med Tålamod som Maria skrev om på, på, på hemsidan förra veckan. Se fram emot att läsa något nytt den här veckan. Jag behöver dig idag Gud också. Hjälp mig med dig idag. Jag behöver att du dyker upp i mina barns liv idag. Jag ber för Johanna och Oscar och Karolina och Kristina. Och ber att Gud ska få göra sitt verk i dem. Jag ber för min dag på jobbet. Jag ber för de här sakerna. Som är viktiga för mig Och påminner Gud om det Som ett utövande av min tro Men också som ett utövande Av den auktoritet Som, som Jesus har gett mig för, för det är faktiskt så liksom när, när jag kliver in i min dag När jag sätter ner Fötterna på morgonen på sänkandet Det är inte allt jag tänker på det men, men sanningen är att Då kliver jag in Som en representant För Jesus dör du också. Och då kommer du med en auktoritet. För att Jesus som är med. Du, du kommer in i dagen som, ett, som ett, ett av Jesu får. Du kommer in i dagen som en den segrare som Jesus har tänkt att du ska vara. Och så får du möta din dag utifrån det så får du bjuda in Jesus och hans närvaro och Gud in i det där. In i de situationer som du möter under dagen. Det är en väldigt stor skillnad. Jag tänkte bara till avslutning här dela alltså, hur jag har praktiserat det här själv de senaste åren. Som en, ska man kalla det, en andlig övning på något sätt. Men jag brukar, alltså, när jag vaknar på morgonen, innan jag kliver ur sängen det är jättebra, jättebra tid. Det behöver inte ta lång tid, men, men då, att, att påminna mig om att jag vilar i Guds hand det här läste jag i en bok Men det hjälper mig jättemycket men, men alltså att jag, jag känner ju att jag, jag ligger Och jag känner att det är någonting som bär upp mig och jag, alltså, jag vet ju att det är sängen som bär upp mig Men jag kan föreställa mig att jag, jag, jag vilar i Guds hand För det är också sant För Gud finns i allting Jag vilar i Guds hand Jag känner liksom hur det Men när jag står här så, så kan jag känna att ja, men Jag vilar i Gud, Gud bär mig jag har den känslan i fattningen. Att Gud Gud bär upp mig, han håller upp mig med sin hand. Att, att gå, gå med den i genom barn. att ja, jag blir lild i Gud. På det sättet påminner mig om hans närvaro. Jag kan, när liksom, jag ligger där i sängen. påminna mig om min identitet hos honom. Tack för att jag är ditt barn, tack för att du tar hand om mig. Tack för att jag är rättfärdig och beroende på hur mycket tid jag har och hur, ja, vad, jag, vad jag känner så kan jag liksom tack och det på lite olika sätt. Och så när jag är där, så, så brukar jag också vara ärlig med vad som finns i mina tankar. Så det, här, det här bekymrar jag mig för idag. Det här tänker jag på det här. Känner jag att det här... Behöver jag en be om förlåtelse. Det är så särskilt. Vargen. Han, han har hängt med sen igår. Behöver jag be om förlåtelse för det. Och så. jag vet jag att jag är i rygg där. Ska jag upphöja Jesus som i mitt liv. I församlingen, familjen, barnen. I deras liv. Ska jag ge för dem om beskydd. Och Guds ledning, Guds hjälp. Men jag tror att jag behöver den här dagen. Jag kanske vet att jag har möte på jobbet med mig och gode Gud hjälper mig med det här. Jag behöver känna mig stark och trygg med det här med hjälp med att komma ihåg vad jag ska säga eller vad det då kan vara. Och så kan jag påminna mig också om vad Guds ord säger. Något som jag antingen läser nu eller något som jag nyss har läst som liksom finns i mina tankar. Så att, det får, så att jag kan gå in i dag med de sakerna. Och sen, den sista saken det är att faktiskt så ofta som möjligt söka sig in i flocken. Och så in i församlingen. Möta era andra i hemgruppen och i tjänster Och på andra sätt. för det Styrkan med att vara en kristen det är Gud- och mina medfår. Styrkan i att vara kristen är inte jag i första hand, utan det är ju Gud och de andra som ger styrka in i mitt liv. Och Det här var ett sätt idag att försöka, det blev lite långt här, men att, att försöka tala om min identitet, tro och auktoritet. Och bara som avslutning här så skulle jag vilja att, två saker, att du funderar på hur, hur försöker fienden komma åt dig oftast? Är det din identitet som man attackerar? Mörka tankar, lögn, tungsinne, sådana här tankar på att du inte duger eller att du inte är tillräckligt frälst. Eller är det din tro, är det oro, stress, otrygghet som, som försöker komma? Eller är det din auktoritet som troende, din gudsrelation som han är ute efter? Som är frästelser och rena attacker in i ditt liv. Andliga saker som vill skaka om dig. Så det kan du fundera på. Och... Själva poängen med det här, det är det Monica läste i början Att söka sig närmare Gud Och vara trygg i hans hand För det är ju så att vi som alltså, vi som församling, våran identitet Det är att vi är, vi är Guds forskock Eller en av dem, vi är en del, en del av, av Guds församling Så det, det är våran identitet, vi hör ihop och vi har Jesus som här. Ingenting ska fatta oss Fattas oss. <laughs> Ingenting ska fattas oss. Han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Så vi, vi tror och vi följer tillsammans. Och Ingen kan rycka oss ur hans hand. Så ingen situation, ingen människa, inga andemakter eller något kan, kan rycka bort oss ur, ur hans hand. Och det, det är där vi är, det är dem vi är. Oavsett om vi är i korskyrkan eller i Andreaskyrkan eller någon annanstans eller ensamma i våran vardag så är det det som är sant Amen Herre vi vill tacka dig för ditt ord vi vill tacka dig för att du håller oss i din hand Tack för att vi får ha våran identitet i att vi är dina för, vi är dina barn Tack för att vi får tro på dig Tack för att vi får följa dig Jesu, jag att du ska öka på våran eh, våran eh, Tillit till dig. Hjälp oss att lita ännu mer på dig här. Jag ber också be att du ska hjälpa oss att förstå hur vi kan använda våran andliga auktoritet. Att övervinna de attacker och frestelser som kommer emot oss. Jag ber också att du ska verka i var och en här i avslutningen av den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen.